الحمدلله الحمدلله الحمدلله الحمدلله نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکر قالوا علي وانا اوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مظلله ومن يظلله فلا آهدي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا و اشهد ان سیدنا محمدًا عبده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 بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الناس قد جاءکم برہان رَبَّكُمْ وَإِنْ زَلَّ إِلَيْكُمْ نُورٌ مُبِينٌ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَعَمِلُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْ هُوَ فَضْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا <صفح> <صفح> زماء عزت مندو مشرانو اور مسلمانانو سامعینو ستا سولوان دے ما د الله رب العزت د قرانی مجید یو آیات مبارکات سورہ نساء غولستو چاې کی الله رب العزت د قران کریم ا عظمت او د قران کریم ا مقام او مرتبه ذکر کئ چې قران کریم دایو لوی عظیم شان لوی عظمت والا کتاب دی او دنیا او اخرت کې د انسان د پاره نورې کامل او دلیلې کامل دی دنیا چې کله نه رب کائنات پیدا کړې دا نو د هر وخت د مخلوق د پاره درهنمایي ساسباب جوړ کړو په سورۃ د ارسال الرسل او په سورۃ د ارسال الکتب او انزال الکتب کې کله الله انبیار आलेغل کله ربک کائنات کتابونه را لېغل د دې د پارا چې زمادہ مخلوق چې په کوم درس اللار باندے دے لار باندې ده د لار ته خطا نشي او چې کم خطا شوی دی هغه برای راستراشي قران قریب رب کائنات دغه سلسله کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم باندې راو لګو دغه پاره چې هغه مخلوق چې کم ته ډیره زمانہ هغه انبیایو سلسله بنوا او انبیای نور راغلي او دا غ خلق ون خپل خدای هر شوهه انسانیت ختم شوه او انسانيت اغه درنديت درنديت ترسيدل او او د انسانانو درنده جوړي شوي داوی سلسله کې الله رب العزت قران کریم راولیګو زو مختصر یو <تصف> څو خبرې تاسو وړاندې کوم چې قران کریم صد پار راغله ده او قران کریم ساسوای او د قران قریب مقصد دنیا تاسو نو ارف په له قران کریم زای په زای باندې ذکر نبی علیه السلام تعالی فرمای ما تا له قران دل در کړه ده چې زما محبوب پیغمبره ته دې حلقه ته د کریم بیانو کې او دې حلقه ته د قران کریم تبلیغو کې لکه الله رب العزت نبی عليه الصلاه والسلام ته فرمایې یا ايها الرسول او زما محبوب پیغمبرا بلغ ما انزل کا من ربك تبلیغ او دعاء قران کریم ما انزل الیک من ربک چرا لګلې شوه د تا ته د طرفا افاد پروردگار ستانا او زم ما محبوب پیغمبره دا قران کریم مطالعه دل درکل دي چته دی خلق ته د قران کریم تبلیغ کې دی دې کریم تبلیغو کې خلقته د قران کریم بیان د نبی علیه الصلاۃ والسلام تبلیغ د نبی علیه الصلاۃ والسلام بیان اغه دا چې نبی علیه الصلاۃ با تمام مخلوق ته دغه چغوله چې د الله کتاب دا وای د الله کتاب دا وای د الله کتاب دا ذکر کړي د الله کلام دا وای د الله کلام دا ده یا ایو الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک او محبوب پیغمبره ما تعالی دا قران دیلا در کله دے چې تر دې تبلیغ وکې نو چې در کله مې د دلان دی چې ر دې نو بلغ ما انزل کا من ربک او محبوب پس ا دې تبلیغ د دې قرآني کریم تبلیغ وکړه وا ইল لم تفعل بما او الرساله او محبوبه د مووره کچریتہ د قرآني کریم خلکو ته ورسو د دې قرآني کریم تبلیغ دی نو خبردار واور دا اعلان فما بلغت الرساله تا د الله د پیغمبري هغه پیغام رسول د سره نه دی رسول دی نه دی نو قرآني کریم دل راغلو چې چاته را رسیدل لري هغه بل تورسه یو بل دی او اغت ته اورسه یو د تبلیغو کی او دا غا سلسله کی حدیث کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے بلغوا عنی ولو آیا او زما امتانو زما د طرف نا او زما صحابہ کرامو زما د طرف نا تاسو دې مخلوق تور وسوي اگر ک تاسو ترا یو آیات ولینی یو آیات در سره ولینی خو چې در غلره او تاسوس دکړه دی نو درې مخلوق تا دا آیات ور وسوي بلغوا عنی ولو آیا د قران اصل تبلیغ هغه د قران تبلیغو او قران دې ته راغله چې دا غي تبلیغ وکړي شي دا سلسله کې قران کریم ذکر کړي نبي عليه الصلاه والسلام تعالی ذکر بالقرانه مى يخاف عيد او زما محبوب پیغمبره باند نو نصیحت ورکا په دې قران کریم باندې من, من آچا چا زما دا عذاب نه هريږي يخاف عيد چې زما دا عذاب نه هريږي نو دا قران فنداو نصیحت انه پاسا دی قران کریم باندي فنداو نصیحت ورکا ذکر بالقران او نبي عليه الصلاه والسلام آ فرماي نبي عليه الصلاه والسلام وي مال دا قران کریم چراکل شو نو دي دا پارا را کل شو دي لي انذروکم به وممبلغ دي دا پارا چه زتا ستا تاسو تا وي رم پدي قران کریم باندي تاسو دا الله دا عذاب نو يرم تاسو سو او يرم د تی ازه الاینا چې تاسو باندې به با کم عذاب راځي کدا الله د احکاماتو خلاف مو نو دا قران کریم مال چې الله را کړه دی دید پاره را کړه ده چې تاسو د دې قران کریم په ذریعہ باندې او او هر هغه څوک او يرم بلغا چا تا چې دا قران کریم او رسل او الله رب العزت ذکر کړي ها ذا بلاغ للناس دا قران کریم دا, دا تبلیغ کتاب د پارا د مخلوق ها ذا بلاغ للناس قران د پار راغله چې دغه تبلیغ وکړي شي او چې د قران کریم تبلیغ وکړي شي او قران شی. شی. او رسول شي نو خالق به بخشي او هغه به قران کې غور او فکر شروع کړي نو قران کریم راغله د غور او فکر د پارمو خو چې ته قران مخلوق تورسه او هغه سوچو کی او غور او فکر شروع کړي نو هغه به قران ته چې وګوري نو غور او فکر وکړي خپستاندا چې تاسو قران تبلیغ نه کوي ځکه قرآن راغله د غور او فکر لپارهو قران ذکر کوي خپل الله فرمایي کتابون انزل الله الیک مبارکون د عظیم شان کتاب دغه د خیر او برکت نه ډک کتاب محبوبا منګتا دلادر کړي دے لِيَتَدَبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ د دې پاره چې دا, دا خلک دا تمام مخلوقات د دې په آیاتونو کې غور او فکر وکړي او يې تذکر او پند او واخلی واخلي اولو الباب خواندان د دا عقل د دینا نو اول مرتبه چې قران او هر تن ته دا سامنے زكى الله په خپل ذاته عليا باندې قسم خوري الله وې ماده قران کریم د پند او نصیحت اغستو د پار آسان کړه دي ولاقد یسرنا القرآن لذكر فهل من مدکر خبردار ای خلکا وری زمانه پسپل ذات عالیه باند قسمه تاکیک سره منګه آسان کړه دي د قران کریم لذكر د پارا د پند او نصیحت فهل من مدکر آیشتې او نصیحت اغستون کړي سووک پند او نسیت اوغستتون کشته اول د مخلووب کار دا دی د عمتدې محمد یا کار دا دی چې کم کار د جناب محمد رسول الله ص الله عليه وسلم چې دا الله کې تاببرا واخلی مخلوک دی اووررسی چې مخلووب په کې غوره وپ کرو ک دغه کار او دغه پیغمبرې کارو جناب محمد رسول الله ص الله عليه وسلم سلویخ کالا زندگی سلویخ کاله زندگیي. غ مکم کار کې ت کړیوه. اوغ مکم کار کې د جناب محمد رسول الله سوله الله عليه وسلم یو تنم خلاف نه تول د نبي عليه سات سلام ملګو او ټولو د نبي ل صلات سلام تریونه کو. خو چې کله نبيلیصلات سلام دغ دا, دا قانون نه بزار او د غ غ رواج دغغالتې غی نبي سات نبی غ بزار او د وخت د سرمه نمن نه. داغه یا قانون داغه یا رسم او رواج دای نه او نبی علیه الصلاۃ والسلام به حیران او پریشان او چې الله د مخلوق د اسلامه سکیږي لیکن نبی علیه الصلاۃ والسلام د خپل ځان نه یو شی نه د جوړ کړي نبی علیه الصلاۃ والسلام زو کوم د مخلوق تلار او خایم لیکن چې ترسو الله کتاب نور الی گله نو الله پیغمبر تبلیغ نه کو او چې کله الله حکم راو لګ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق او دا آیاتنا مبارک رال فجناب محمد الرسول الله صلی الله علیه وسلم باندې هغه سخت وخت او نبی علیہ الصلات والسلام باندې আকیفیت بدل شو د نبی علیہ الصلات والسلام باندې تبعوا سالرال کور طرح غلې دې نبی عليه الصلاه والسلام ولي بيبي حضرت خديجه رضی الله تعالی عنها توي وا خديجه زمملوني زمملوني دسرووني دسرووني وا خديجه الا شبراشه ما باندې غټه کمبل او غټه سادر دروازه وا غټه کمبل او غټه سادر را باندې واچوا او زه په خپل ځان باندې او يره دم حضرت خديجه رضی الله تعالی عنها هغه تسلي ور کوي نبی عليه الصلاه والسلام الله بتا نه ضايا کوي الله بتا زایا کینہ زایا کای بدینہ زکۃ خلق سرا خې غړې کې ته د خلق سرا احسانات کې او توسل رحمی پاله الله بتا زایا کینہ بیا آغا ورقه ابن نوفل ابو تلره ورقه ابن نوفل او لام به تور تسلی وای وي داتان چکم ناموس لیدلې کم شکل کې تا پرشت راغلې دا دغه ناموس آغه دی چې دابا حضرت موسی علی السلام باندې راته او ته د الله پیغمبره اخیری ویکاش تیز ژوند دیوه چې تکاله د الله پیغام راسی او خلک به تابع یاد خپل کلینه وباسي د خپل کلینه ودی وباسي هغه ته یا ما به د خپل کلینه وباسي وی او چې چام دا مساله بیان کړي دا غي د خپل کلینه نشته بار كيف نبي عليه الصلاه والسلام تا کله چې حکم او نبی نبي عليه الصلاه والسلام وی ما باندې ساه دروازو د اقرا حکم چراغه ولی قولا ثقيلا کن قران کریم درانه و نه د درانه و نه او چې کله نبی علیہ الصلات والسلام صادر پزان اچولې ده حکم رازي یا ایها المدثر قم فانذر او کم کملکی صادر کی ځان راغن نوختن کیا علی پاسا قم قم دا اوس د دوه کې دوه اخنډه پاسا پاسا پاسا فانذر او دا مخلوق او یاروا په دې قران کریم باندې په قران کریم نبی علیہ الصلات تبلیغ شروع وکاو او چې څنګه تبلیغ شروع وکاو نو قریشو د جناب محمد رسول الله خلاف شروع کا خپل قوم قریش د نبی علی صلوات سلام او هغه نبی علی صلوات و سلام ته د الله کتاب بنوای نبی علی صلوات و سلام می زما هو ډیوٹی دا دغه لګې دله چې زبد دا الله کتاب دالنده کتاب. دا کتاب تبلیغ دا مخلوق تکوم کم ځای چې نبی علی صلوات و سلام غا نه او نبی علی صلوات سلام با مخلوق را جام صحیح نبی علیہ السلام میلو تبتو بازارونو تبتو او نبی علیہ السلام بچگا اولا اَلَا رَجُلٌ يَحْمِلُنِ اِلَا قَوْمِهِ او خلقہ تاسو کیو مرد مجاہد تاسو کیو نر تاسو سو کې داسې یو غیرتی ځوان نشته دی چې ما ځان سره بل قام او قبلیه او قوم تبوزي له بلغ کلام ربي چې زوته د الله د کلام تبلیغ وکم فإِنَّ قُرَيْشًا مَنَعُوا كَلَامَ رَبِّی زګان زمادي قريشو زماده الله د کتاب هغه مخلوق ته نه بیانې هغه نه بیان نه مخلوق دا د بیانولو نه آیا الله نه پریدي هغه نه کړه دې نو تاسو کې ځوان نشته چې زوته د الله کتاب تبلیغ وکم نو اول نبی علیہ السلام دا خپل ډیوټي ادا کړي وا او چې کله پیغمبر پاک هغه ډیوټي راو اغستا هغه مخلوق تر رسوله نو پاغي سره د خلکو ایمانوم جوړیدا ځکه خلکو غور شروع کا فکر شروع کا هغه په بلاره کې ولاړو و او دا غلطه منکا کې غره یو له ونه راوته ده داغه خراب شوی دی مجنون ده ساحر ده کذاب ده هغه غره دلته کې خلکو ته خبرې کوي خبردار غره تاسو داغه خبرې وانه خالق چې به حج لراته د نبی علی سلام د قران د بیان نه د نبی علی سلام د اغه مسلې د توحید نه اغه بغوګونو کې ګوت ور کړی وي خو در چا په غوګ باندې به आवाज لګي د نو د قران आवाज او خلد جناب محمد رسول الله د سید الانبیاء اغه خلاوا اغه کې الله را العزت اغه تاثیر اخو اخو دی چې چا بواورید او لوگ غور به وکونو فوران به وی لا الله او مسلمان کې اول ڈیوٹی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تداوا چې تا د پار اوس کې ناستل نشته چې قران می درکو نو پاس سال شابه او د تبلیغ بکې خلق او غور او پیکر شورو کو او غور او پیکر چې شورو شو نو اغه تیارې د کفر او د شرک چې د صد پار الله قران را لګلو چې دغه تیارې د کفر او د شرک ختم شي اغه نو خلق راوته ار اوت الخلق اوسم دادا چې قران کریم بیان کاه چ خلک د کفر د تیارو ناراوزی د شیخ د تیارو ناراوزی ځکه قران کریم دل راغلو کتابن انزل الله اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور او محبوب پیغمبره ما تعالى ذازم مشان کتاب دید پارا در کړه لی تخرج الناس من الظلمات نور النور چې تداخل کراوه باسه د هر قسمه غندګونه د هر قسمه تیرونه د تیرې د کفره نه د تیرې د شرک نه د تیرې د بیا د او غلط او رسوماتونه راوه باسه الى النور پطرف درنا دیمن ایمان درنه تراوله او اغا ایمان اغا رنه اغا دهی که منورشی زک قرآن کریم نور ده کنه نو چې نور ده نو هغه نور خلق ته او د انسان ژوندای کی نور پیدا کړي د انسان هغه طبیعت کې چې کوم ظلمت ده د انسان ظلم کې هغه ذهن کې چې کوم ظلمت ده هغه د ظلم ظلمت ده کدو کفر ظلمت ده او کدو بدعت او د غلط او رسومات ظلمت ده هغه تمامې تیری انسان قران کریم د دین راو باسي او قران کریم کې نور هغه رنا هغه هدایت قران کریم دا په دې تبیات کی گدی او خ خیادات قران کریم میں سنوں نبی علیہ الصلات سلام دا آغاز شروع کرو تبلیغ دا قران شروع کرو خلق او غور او تدبر شروع کرو آواز دا قران کریم و اورید چھ و اورید نو خلق ات یری کو پر رو رو پر خودل شروع کلو او اگ ایمان تفصیل خلق تو معلوم شو قران راغل دے دیدہ پارا چھ کلہ خلق ایمان رالو را قبولی گو اول پر قران باندھے نبیات تفصیل دے ایمان اگہ باندھے قران نسدکی تفصیل د ایمان هغه هم د قران نزدکی نبی عليه الصلاه و السلام ار خل کو تويو خلکا ما تاس ته غره ده زانه خبرې نه دي کړې ز تاس ته تفصیل د ایمان کوم او نبی عليه الصلاه و السلام خپل وايي رب کائنات و تويو پیغمبره ما كنتا تذری مل کتاب ولل ایمان او پیغمبره تا تا پتا د تفصیل د کتاب بنوا چې د کتاب بیان بسنګي د کتاب تفصیل بسنګي ولل ایمان تا تا د ایمان د تفصیل پتام نوا د ایمان تفصیل تا ته نو معلوم ولکن جعنا هونورا لیکن دا قرانه کریم وګرزو مونږ لرنا نهدي به من نشاء من عبادنا دا قرانه کریم مونږ وګرزو لا لرنا قرآن نور دے کنا یا ایوها الناس قد جا اکم برحان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا نور نور کامل رنع و کریم قرآن کریم بارا که نبی علیہ السلام دالا وی ما دا نور در که نو چه دا نور می در که او دا ما رنع اگر نو د دیپ زریعه بارن تا تفصیل د ایمان شورو که صحابه اکرام وی رضوان الله تعالی انهم اجمعين صحابه کرام چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم مجلس تراغلی دي او کله وتا الله ایمان نصیب دی نو دا کار دا و چې بس قران بیا راغسته قران راغسته او خپل ایمان هغه چې مضبوط کړه او نو په مضبوط کړه صحابه کرام وی تعلم نل ایمان سمه تععلم نقرآن منګه ایمان راړه چې څنګه مو ایمان راړو نوسممه تععلم نقرآن بیا اوولېدو منګه د قرآې کریم په دکلابانې د قرآانی قیم دکلابانې اوولږېدو ز د کو مو د کو مو د کومو تر دی ف دد نه بهی ایمانه منګه په دقرآ باندې بیا خپل ایمان مضبوط کو قرآ نه ایمان زده کې جنابې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اوله چغچواله دا صفه په ډیرې باندې چې لا اله الا الله تاسو دا وای ز تاسو ته د الله استاد دا کلی وای چې لا اله الا الله دیار لسکالا مدینه منوره کې دا حکم ندرا غله شيقيم الصلاه تا ديار لس کالا مدینه کې دا حکم ندرا غله چه اتو الزکاتا یو حکم نرازي یو حکم ندرا غله په مکم مکه مکرمه کې په نبی عليه الصلاه والسلام بس صرف چې کوم نه قران د بارش په شان ته د باران غون تکرا وریږي ورا وریږي او بالکل شيبي والا باران نه د قران کریم او په نبی عليه الصلاه والسلام مسلسل وه شروع د ديار لس کالا لیکن یو حکم ناراضی او قرآن دا خیر قران کې سرات ل د اغه ایمان تفصيل چې لا اله الا الله دا به کم ایمانی دا به کم توحیدی زکه الله ابو جہل منو د ایمان تفصيل چې اغه ایمان چې څنګه صحابه کرامو ایمان راوړو صحابه کرامو ایمان راوړو چې اغه د ابو جہل داغه ایمان نه جدا کوغه خمزن ته اغه خو ځان ته مذهبي خلک وې او ایمان د صحابه ای کرامو چې د ایمان د ابو جہل کړو نو اغه اغه یوم دا موجود ده صحابه کرامو مې چې الله موجود ده اغه یوم مې چې الله خالق ده صحابه کرامو مې چې الله خالق ده اغه یوم مې الله مالک ده صحابه کرامو مې الله مالک ده اغه یوم مې د مالک الله خالق الله د یوم دارنګې لیکن آګه بنیادی نقطې نظر چا غوي وې ها ها د اولیاء کرامو لا د انبیای کرامو لا لګ لګون تک الله اختیارات ور کړی دی لګ لګ اختیارات ور کړی دی اواغه اختیارات د شکل کې اوم دی چې الله منګه دایته و او د الله ته وې دا زموږ شپاره سي انده هاو لا ایشو او ن عین د الله دا زموږ شپاره سي او صاحب کرامو آغه ایمانی رڼا کې اغا دو قرآن کریم نا چیز دا کروان اللہ وی نا نا دا نا دا نا دا صحابه اکرامو ایمان چې مضبوط شیو نو آپ قرآن کریم بانده مضبوط شیو د ایمان مضبوط تیاد پارا دا ایمانز د کولو د پاره اللہ قرآن کریم را لے گلے ہو قرآن کریم او آغا اقبال دیر خویلی اقبال وی وو معزز تے زمانے میں مسلمان ہو اور تم خوارو تارک قرآن ہو صحابای کرام ا موعزز دنیا کې زګ چا غي قران کریم راغستو د صحابای کرام او ایمان حضرت عائشه نتا پوه شوې ده د نبی عليه السلام اخلاق سو حضرت عائشه توي د نبی عليه الصلاه والسلام اخلاق قران نور نبی عليه الصلاه اخلاق قران د صحابای کرام عملی زندگی د جناب محمد رسول الله صلی الله علیهم علیہ وسلم عملی زندگی ادا الله قران دارنګي قران د دې د راغلی راغلو چې قران کریم باندې مخلوق راپاسي او فیصله پیو کی فیصله قران کریم خپل ذکر کوي قران وايې ان انزل الله الیکل کتابه لتهكم بین الناس او پیغمبره ما تعالی دا قران کریم دلادار کړه دې چې تر دې خلقو پما بین کې فیصله وکي په هغه طریقہ چې الله تعالی خود لیدا سورې نساسه کرلې ما تعالی در دل درکړه چې تد د خلکو په مابین کې فیصلیو کې او خلکو لا عدالت شرعي قائم کې قران کریم هغه د عدالت کتابو او د یو کتاب نه سمره کتابونه چراغلې دي آسماني کتابونه نو ټول د دې د پار راغلو چې باغی باندې فیصله وکړي شي تورات الله دل رالې ګلو چې باغی فیصله وکړي شي قران ذکر کوي ان انزلنا التوراۃ فیها هدا و نور او پیغمبره مونږه تورات را نازل کړو مخکه تورات را نازل کړو بهشکه ان علی گلو مونږه تورات پاغه کی ہدایتو پاغه کی رڼا و رڼا نور و پاغه او هغه باندې به انبیاء او علماء کرام سو کول یحکموا به النبیون الذین اسلموا هغه انبیاء چې بلغه الله تک کامل ہے خود وان او غیب کتاب باندې په دې تورات باندې آغا په خوانو خلکو لپاره پیسې لیکولي او آغا خدا پرست ملیانو او آغا عبادت پرست ملیانو هغه ټولو با په دې باندې پیسې کولی والربانیون والاحبار دارنګې انجیل د دې د راغلی راغلو انجیل د دې د پار راغلو چې پاګه باندې پیسې وکړي شي په خپل زمانه کې انجیل نزول دا آسماني کتاب نزول د فیصلو د لپاره شو قران وای والیهکم اهلل انجیل بما انزل الله <فِي> دا د انجیل م تاسو له دیل درکړل دی له دیل می درکړل او پخپل زمانه کې چې اعلی انجیل په دې باندې فیصلو کی او د قران کریم د نازله دوه بعد چون کې کریم په ا کتابون نهغه باندې نگرانده محیمنده په اوس د قران کریم فیصله بکیږي قران کریم سلا راغله دے پیسہ لے راغله دے دا عدالت کتاب و قران کریم وانزل الله الیک الكتاب بالحق پیغمبر تعالی او محبوبا تعالی ما دا قران دے دا پاره در درکله دے چ حق ظاہر شی خلق تا تصدیق اون کے دے دا کتابونو چکم مخیو دے دینا و محیمنا علیہ نهغبان او نگراں دے پغه کتابونو باندے نو چ درکله منو کار بدیسی فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا عَنْزَلَ اللَّهِ پیسا لوکا پان قرآن بانده چرا لے گلده اللہ تعالی او قرآن ذکر کئی وَمَا لَمْ يَحْكُمْ بِمَا عَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ کم خلق چې د قران په اصله نه منې د قران په نه انکار کوي او په قرآن په اصله نه کوي الله وي خبردار دا خلک مسلمانان نه کافر دي لوی ظالمان دي وملم يحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون فاولئک هم الظالمون هم الکافرون هم الظالمون هم الفاسقون نو قران کریم په اصله لراغلو قرآن کریم کے مخلوق کے سمرا اختلافی مسائل دی او مخلوق سمرا اختلافاتو کی را غلط نو نوچھ آغا اختلافی مسائل خلق راواخلی او پا قرآن کریم باندے حل کی قرآن ذکر کہی نبی علیہ السلام و وَمَا أَنزَلْنَا آلی کل ک تابه الله لتو ب نه له همله د اخت لفوفی او محبه ماتاببانې داقرآې دی لرا لګلی دی دیله منناازل کله دی لتو ب نه له همله د اخت لفوفی چې ته بیانو کې د خلکوته د اغا مسائلو چې دی په اختلاف کړه دی ولین چته لو خلک څومره اختلاف کړی دی یو وای دا مساله داسه ده بل وای دا سده بل وای دا سده دا به په سال کیږي داد دا مخلوق په کتاب نه حل کیږي چیو بوي زما مولاي سب چ سلي کلي دی نو اغه وای بل وای نه چ زما مولاي سب سلي کلي دی ماغه وای نه کم ده الله په کتاب کیږي بیا وګورئ چ یو اختلاف پاتې شي یو اختلاف پني خو کدا الله کتاب راغی قران دلارا غلو چې پیغمبر تعالی وایي چې کوم مسلو کې خلکو اختلاف کړی دی هغه مسله وت بیان کا وہدا کامل ہدایت قرانی کریم کامل ہدایت دی دل ہدایت نږد کتاب آد الله کتاب دی زکه حدیث کې رازي نبی علیہ الصلات والسلام فرمایي مانب تا غل خدا ان غیره از الله اللہ چا چې د الله د کتاب نه بل تربت هدایت کو نو الله پیغمبر فرمایدا سړې بل الله گمراه کی کامل کتاب د هدایت اګد الله کتاب ده ورهمه او مهربانی دا کامل رحمت ته ل قوم یومنون دا طاره دا قوم چې مؤمنان وي نو قران صلی الله علیه قران د تبلیغ کتاب ده د غور او تدبر کتاب ده د هدایت کتاب ده او د فیصلو کتاب ده او قران کریم آغا صحابه اکرام اگورا قرآن کریم دراتلون مخ کی دشمنان و دشمنان خوچه کل قرآن راغه نو داغی دشمنی اللہ پا قرآن ختم کرده وی اغی رونه گرزولیو رونه رونه گرزولیو اللہ دی منگا پا قرآن باندی رونه رونه گرزی او الله دی دی ملک کې اسلامی قانون سعی معنو کے نافذ کی او الله دی منگ د کفری قانون نخلاص کی او الله را بولی زمنه د حکمرانانو کې شعور پیدا کړ چې د پردو د پارا د امریکای او د نیٹودو پارا خپل مسلمانان نه وجني الله دې دیم پوه کې او الله دې زمون پوج چاغا میشا میشا د اسلام محافظو اللہ محفوظ کی. او هغه دې الله محفوظ کې او الله دې علما او د طلابه دا, دا غي ویني محفوظ کې الله رب العزت دې ملک د امن فضا قائم کې ایسو مختصر خبرې وی ٹیم پورا دے اللہ رب العزت <سؤال> دے تعمل <سؤال> کل توفیق را کی وآخر داوانا ان الحمدللہ